شمع اصفره تضوي قلوب وكل غنى بحلى ضروب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي واسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعده فرندري تكون وقت الله في المدارس Salavatet mbi të dërguamin e Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij, familjen dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Duke pas parashysh ata se në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi dhe ndërveç shqiptare, në veçantë ndodhin ndryshime të mëdha Për ka e mira dhe për ka keqia, e ketëja E lusëm Allahun subhanehu wa ta'ala që Allahut në ban Pre njerëzve që ndryshojnë ka e mira Dhe nuk ndryshojnë ka e ketëja Nga se ndryshimi ka keqia, e ketëja Ja siel njeri ut Ardhmarin e ketëja E registran pre njerëzve të këti Pre shenjave Që njeri u ka ndryshu ka e ketëja është ajo nëse ai fillon me ndrëshuka arena me ndrëshuka për organizëtrimi dhe jo ka vërteta nuk ka dikush për njerëzve që kanë lind i dijm vetëm se Allahu subhanahu wa taala e ka msu përse i lumtur është ai njeriu i cili duhet të ndronë ka mërë duhet besimtarit të i pranën këshilat nuk ka khajr nuk ka thmir të ajeri të cili nuk këshilat ashtë i pranën këshilat dhe në anën tjetër në ka të rajgun e dhe Huzhajfa ibnë Yemani radiyallahu anëh i të cili ka rujt sekretet dhe muhammides sallallahu aleyhi wa sallam sa inë dalalë të haqqët dalalë devinimi maj math pra ndryshimi maj keq ka e keqja në tun kjera me kun të tarif është ta mohosh atë të cërën e ki pahu më harët ti thosh jo edhe nuk ban edhe e keqja edhe bidat ti thosh sunetit përë amerit sërallahu a.s.w në të inkjerë ma kunte ta arf u ta arf ma kunte ta inkjer ta pranoj ta pohoj ta bësh kabul një gjëtë që sidan deri dje e ke mohua muslimant kanë kalu periudha të kcia vëllezër dhe më të kcia se këto në të cilat jetojmë ne por emira e muslimanëve është në ato që nuk bën me ndëshqë besimtarit nuk bën me ndëshqë besimtarit Nuk ban me ndru shumë besimtari Nuk ban me ndryshu me dyshime Si rezultat i dyshimeve Dhe si rezultat i epsheve të kanmeve Dhe dashurit se kësa i do njoje Dhe të mbëllosh dyshimin Në emër të fes Të mbëllosh dashurin dhe i do njojës Në emër të fes Por realiteti është që kjo që ka e shohim na në kohën e sodit është që ndodhin ndryshime Në veçant të i vëllazel atë ndryshime isha njeriu nëse e merë një letër dhe i vizaton vitet që kanë kaluë për njerëzit të cilët kanë ardhë për i botës arabe me sendet të fesë normal për i botës arabe kanë ardhë njerëzit për i talepur ilmit për i këkimit të dies me sendet dies dhe se ndryshon natyra e botës arabe me natyra në botës e Balkanit dhe me natyra në botës e Europos dhe ndryshoj njerëzit Për asaj kohë kur janë talebë, në kohën kur ban thirrsa edhe hoxhelar në vendin ton, dhe bota ka ndryshuar më të madhe. Dhe bota ka ndryshuar më të madhe. E gjithë bota ka ndryshuar më të madhe në aspektin e teknologjisë, për asaj që e quajmë na vitet e 90-ta e 2000-ta dhe tash. Ka ndryshuar bota shumë. Por se a duhet të ndryshon thirrsi? Përtojmë yon është mbëhatase ndryshimet që kanë ndodhur Në fushën e davetit A thuvad, janë të mira për të qia A thuvad, atë ndryshimet që i shohim Prej në qash, në qashin tjetër të Prej lindjes, në përëndim A nuk do të mi pas frik Allahut Subhanehu wa ta'ala njeri u i cili Dirit dje Demokratin e ka qytë kofër Dhe tash e qunë ata shura A nuk do të mi pas frik Allahu të subhanahu wa ta'ala aji cili kristatë dhe jaudit dërë i dje i ka qyt shkije e sot ata i qënë vëdhezër nuk po thonë që i ka shumë me pa kjo në vizë vetëm se ka fillu e në umet në në vesë ati në botën arabe a nuk i ka frik Allahu të subhanahu wa ta'ala njëri cili dërë i dje e ka luftu komunizmin e shkijeve dhe partijin komuniste dhe tash aj pëhëndë një parti për partijathe të cilat janë demokratike a nuk i ka frikë Allahut subhenë hua ta'ala a nuk i ka drohë Allahut Gjellë huaala se nesër do të delë njëriju par Allahut subhenë hua ta'ala dhe ka ndryshu dhishka e cila është errajësishme dhe e vërteta për ndryshimin e njëriju e këzistan për nuk gudzan të mbulohët njëriju pas ndryshimit të meselëve të fikhut nga se ka dëdhim Në mëdhëpin që njeriu e ndon mendimin e fekut, që kanë bënë me jurisprudencën islame, me të drejtën islame të njeriu për çështje veprore, jo të besimit, jo të akidës. Por se ndryshimet që ndodhen në kohën e Sodit janë shkrirje totale, shkrirje fatale të njerëzve të cilët kur kthyer pas botës arabe, pas kërkimit të dijes në vendin e vet, ai nuk merret me dije më, as i shpjegon xhamat pse ne të, të dijes, por ju shpjegon sende nga të cilat njerëzit për tipin Ky është term që kanë përdorur selefët e vllazër për marrëdhënat të cilat u konfult diamote vetëm për tema që i kaqë xhamati. Kjo gabim Andaj është. Prandaj është prej devijimit më të madh, prej dalaletit më të madh, prej lënies rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çenka, që njeriu ta çuon një gjat deri dije ka thut kofor, deri dije ka thut fisq, deri dije ka thut rrugë të devijimit e sot e çuon rrugë këtë të, të vërtetë. Apo rrug të bashkimit, rrug të mirësies, rrug të muslimanve, haqalartë të muslimanve i qunë ata. Kjo është gabinë, dhe nuk është e vërtet. Andaj duhet të hapat të debat e vërtet, por nuk duhet të bat më abeti të ndryshimi i meseleve të fekhot. Për sa diqosh për njerëzët deri dje e ka pasur një meselesë të vekut tillë sot Përshimu, është e të tillë për shembull kafër i haxhallarve që kurosh kthye për botës arabe ka pasur që masnafit i Xindis nuk lejohet me falnafile hiç deri në namazin e akshamit kur thina akshami edhe duhet të ulë njeriu dhe mbrapa e ka ndrymu mendimin nuk prish punën vdasht nuk prish punë pun. apo ka për haxhallarve që kur janë thë për botës arabe e kanë pasur kur ja çon dorën të na pronë mjetnis nuk bën me forhc në telefon as mund të taku me at grup më brapa ka lezu shumë dhe e ka mendimin se lejot nuk prish po un ke mendimin fekot nuk prish po vllazer dout me edukojë matin këto dhe ndryshimesh at kush e ka argumentin më të fortë dhe ku i fletë zë më bra dout me marë kjo është ai vendi i ndryshimeve se do të ndron njeriu në meseles të fekut por jo vllazer në meseles të akides për të cilat meseles të akides nuk ka polemik të selefi Këtu nuk gudzan në ndryshua Asë që kanë leju djetarë të islam Ska vë dhezër djetarë islam i selefit I cili do të kish lejua të këmësliman Demokracia Ska djetarë i selefit I cili do të kish lejua musliman dhe komunizmin Ska djetarë i selefit I cili do dh, të kish dalë sot Të këmësliman dhe të thotë musliman dhe Se të lejua të prezentimin E kongrese dhe samitit e bashkimit të feve -fe. Nuk ka kështu Asë që Nuk ישit has ndonjë herë në një dietar të selefit të jepet fat të jepet fat për vrasjet e muslimanëve për vrasjet e muslimanëve për invazionet kundër muslimanëve s'ka kështu asë do të qeshit has oh nazar në ndonjë dietar të selefit ndonjëherë i cili do të pohonte kufit e sa eks edhe pikos kufit e asot shumë dhunjasian do të qesh pohu dikosh prej njerëzve e thot se ju boll nuk kanë nuk keni nevojë për xhanar matan kufin i zak kanë dai kufin i tek çmërat të, të përkufizohet dhe përcaktohet për në usleoni për kësaj lloj kufesh që përkachohen në kodën e sodit dhe kështu më Prandej, i me radh prandaj ndryshimet ndodhin në vëllazë tolerancë duhet të pas ndryshime të mendimeve të tekot por nuk ka tolerancë ndryshimit në ndryshimin e një mendimi jo më shumë një mendim quhet mendim ajo po ajo me hapën vetë është te në meselët e Akides. Në veçantinë nësato meselet të akides janë të prera Nësato meselet të akides janë të prera Nga sa kemi përmenë se prej regulove që i kanë thonë se lefi është ajo që melem je kun ju me idhindina Felej se li ju me bidin Ajo e cera nuk ka qenë prej fesë në të vakt Sot nuk është fej Walla e Lazardini Se politikanë të ndryshëm, sociologë të ndryshëm psikolog të ndryshëm, shkencëtarë të ndryshëm në shkencat e veta, ata i ruajnë parimet e veta që i kanë. Dhe mundohen hoxanart. Qëu drejt, edhe thjesht sa të flasin në më të thjes, ti ndryshoj. Dhe tu thënë se lipnin e për librat dikon atje se ka ndonjë fetva xhindet ajo. Dhe ndryshoni. Dhe thënë emërtojnë me lloj-lloj emrash. Edhe për shher, qetaçuin për shemb open mind, et chuin se hapje e mendjes të dash për këtë që më ndon e kështu me radh. Wallahi nuk ka mundsi në shkencë. Më nda me dal prej mendjes sa argumentit. Asnjë shkencë seprano me dal njeriu për argumentit, për argumenteve. Asnjë shkencë nuk e pranon, por edhe Islami nuk e pranon vëllazër. Po besimtari duhet me me pas turin e çelt, sa i përket metodave të reja që s'kan të bëjnë kurrë jam me besimin. S'prishin pun ato. S'ka probleme vëllazër. Koftë në shkencë, koftë në patëshmëri kuptën zbulim e kështu me radhë nuk ka problem besimtari duhet me pas mendin e çelt në këto vesele dhe duhet të jetë besimtari i përparum nuk e fresh pun porse devjini më i madh ajo që neven namaz elusim Allahu subhanehu ve teala mos barti shtap në herndet i themi i themi Allahu xalla ala ghayri li magdhubi alehim ve raddallin ozat më së mënt peri devjume O zot, mos ndam prej njerëzve që uidhrove me ata. Do thot, O zot, mos ndam prej krishterëve dhe mos u ndam prej yahudive. E kush i cin krishterët, krishterët e janë mua ata njerëzve të cilët e ndryshuan fein. E ndryshuan fein. Andaj vëlasar, në emer të ndryshimit të mendimeve nuk guxon njeri të fshehet. Dhe se për neve muslimant, duhet të jetë metoda e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qështit e besimit du t'jen sendet mështrejta a i kemi dy zotë në avdhlazërna nëse thotë dy kush prej njerëzve i kemi dy allaha, dy zota a i dhrosh, i dhrosh o avdhlazër a po besimtari i dhrosh për qeshtin e besimit ma shumë se bile dhe për qeshtin e gruës edhe të nderit këta ne kam sun e dhe për Ameris këta ne kam sun e dhe Kurani atëher alejot besimtari mi pas dhjojt sistemes Sisteme është të jetës Një e ka Vetëm një është A e është Kurani dhe Suneti Vetëm një e kemi A gudëzën besimtari të merë Ligjvënës tjetër Vetëm Allah une kemi na Ligjvënës Shari'a A i cilin e vendosë ligjet njëve Vetëm Allah u gjelewala A gudëzën besimtari me thonë këtu Në këtë piesë duhet këtë ndryshime Jo, dhe zërë, nuk kanë ndryshime Nuk kanë ndryshime ane në parimet e islamit nuk ka ndryshime në këto vijat kucit e islamit nuk ka ndryshime pa ndër nuk guzon thuhet as njëherë se guzon me ndru njëri dhe në veçantin nëse dikush e humb e humb garen edhe tempon edhe hapin me kohën dhe me problemet e kohës përndohet Lazer në kohën e Selefit në kohën e muslimatet par ka pas një shtres të njerëzve muslimanë U dhehec djetar Të cilat kanë qenë Rezistuvën dhe sultanit Në veçan ti pas kohë se khilafetit Pas kohë se khilafetit Të menhegjit për amërit Sër Allahu Aleyhi Vesallem Kënë kanë ardh edhe U dhehecës zlumë qarë Të muslimanve Madhje të cilat edhe kanë luftu në rrugun Allah Ka pas një shtres të djetarve Dhe të trektarve Dhe të thyrsave Të cilat u kanë ba balë atyre Dhe të cilat kanë qenë umena sigurus emanetin e Allahut e kanë sigurue që mësë të ndryshojnë fen e Allahu subhanahu wa ta'ala kanë ardhë ndryshimet përse ata ju kanë ditë bach kanë luftu me të hurat e veta kanë luftu me fat fat e veta kanë luftu me qëndresin e vet nuk janë mashtru për një gjami nuk janë mashtru për një diplom nuk janë mashtru për sejnë dhe shumë dhe vogla nuk e kanë shqit parimin e vet as njerë dhe kanë ditë këtë gjamë Si mësonët çart dhe kandidtovia si çarta, prandaj edhe kandideci kesh për devimit. Prandaj edhe e paska përmend Hudheife Ibni Emani, radiyallahu anih, i cili ka jetu edhe mbar pa shumë si sahabi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ai anëtar të ka pas dijet të thellë për shenjat e Kiametit, edhe ka thonë këtë fjalë se devimi më i madh i njerëzit çenka ku njeriu i thot po një gjana deri deri dhe i ka thonë jo. Për shembull, kanë filluar me dru dietart hëzonat kur kanë filluar pranu çesën e sultanit kur kanë filluar kur, kur kanë filluar me marr thurat për sultanit kur kanë filluar me ul me sultanin kur kanë filluar me hanger për sultanit kur kanë filluar me amsus fli sultanit kur kanë filluar me u bot xhitatës të sultanit kjo ka qenë pranë negacioneve dhe kjo është vetëm ndryshim i mendimeve në besim bot ata, është konsideruar se kjo është ndryshim i mendimeve në besim. Dhe tash mundesh me krahasu se letë sultan, çka ka qenë atë kohë për shemb, partia e sot. Apo organizatat jo jo serveritore të cilat udhhiqen për shemb prej ONSE, mos e ne donjë sikurçi është Sorosi. Nuk është e panjohur për juën në kohën e sotit se Sorosi ka ndikimin e vet në Bulgari, në Maqedoni, në Shqipëri, në Kosovë e kështu më rov. me radhë. Me gazetat e veta, me televizionet e veta, me një se vet politikash i ka edhe kështu me radhë edhe pse janë shumë dobta në opozitian. Ne po i kanë një se vet. Alejot Hoxha me qend antar i një organizatës Kosorosi ose se ia vllazër. Alejot në shëshat e davetit, një nuhbe do njerëzit prej adolesh davetit me kohë me ata ose se ia vllazër nuk lejohet. Alejot Hoxha të mbajnë tribuna dhe të bashkuhonin së bashku me një Hoxorosit, jo vllazër nuk lejohet në ana e shqiptarë në skeminë e Davedit nuk ishim këon çaj të, të prekshëm në zemrë që çar përmend me emra O Vlazar por mendoj ti nuk është kohë alo më përmend me emra i kisha përmend me emra por ju i dini aku janë ato njerëz të cilët e bojuntë doktor në via të kuçi audiëntri oj musliman O Vlazar musliman ti nuk thuoam për inatin ndaj dikujt na por kjo është emaneti Allahut subhanahu wa ta taala që duhet thuat patjetër ndryshim me ka O Vlazar dijeni dini më bot dallimin mes ndryshimit që bota në meselën e fekhot Që është gjë normale kjo. Shumë normale është një dai, një talebe, një hoxh. Madje edhe mues të hit. Hoxhi si Imam Shafiui, i ka dhënë madhhebe. Me dhheben e vetër dhe me dhheben e ri. Po ndjenja të mesela vëllezër. A ka Imam Shafiui mëdhhep të vetin për krijimin e Kur'anit të mëhershëmën brapa skak shtopës. Një mendim kjo. Imam Shafiui në këtë vetë, për meselen e bashkorrën e koni Imam Shafiut, që ka thënë zanafilla e xehmizmit, në të kohë ka thënë ajo se Mbrejti apo sultani i musliman dhe Ka dëshiru me dhun Me i qu muslimant indikum nga gjihmit dhe filozoft Me i qu muslimant me than se Kuran jeshti kryon Nuk është fjale e Zotit Dhe imam Shafia ka than Rahmehullah Kushtat se Kuran jeshtë fjale kryon E shë shafir Nuk ka musliman Ma di kam fanë dhe kusht dishon të kufri këti Edhe aja shë shafir Nga se kjo mesele është e beton i zume Kjo mesele është e beton i zume Nuk gudzon me ndruë Ora të tjerë kemi mendime të fikut, s'ka problem nga androjmë me shefëi. Mahërat e ka pasni mendim. Ta kandrojmë brapa. Nuk prish punë kjo. Saqë për një meselë ndonjëherë mund të shmi xhjet Imam Ahmetit tet mendime për një meselë. Për një meselë të vetme tet mendime mund të shmi xhjet Imam Ahmetit, nuk fiku. S'prish po pro, s'prish problem, s'prish punë kjo. S'ka ndonjë problem në këtë meselë. Dhe në çështet e fikut, tek selefi ka pas murone, ka pas elasticitet. Ço gjajë e mirë kjo. Por në çështjet e besimit në çështjen e bashkpunimit me ihtarët e bidatës në çështjen e bashkpunimit me jo besimtarë kundër muslimanëve në çështjen e thani se Kur'ani është i krijuar në çështjen e argumentimitin e fe ta marrë për shembull logjikën dhe mendjen para të tjerave kjo Kse janë mesele të sostat të ragulume që nuk do një njeri me me, me ndriçuar asnjëherë prandaj dhe si rezultat i kësaj Teksaleve shoh vemsa ata mrapa në kohën e vet janë detyruar me këto libra janë detyruar me këto libra vëllazër të cilat libra na na kanë treguaneve në mënyrë të qartëse çka lejohet dhe çka nuk lejohet cilat janë parimet e besimit islam te hadisunete pandendoje har njerëzit edhe ndikohen për atë asaj e cila është aktuale nëse merrni për si për një gjë se awan Sinjerze, çndëjë dersë al xemat. Po vërtetoj se nuk keni drejt ju më me dhan mendime në tek ku nuk i dini dhe argumente. Ama asnjëri për njerëz të smurt më andal gjuhën me shku me këshillu Hoxhën. Dhe më thon se këndruan në meselë të besimit, o Hoxh. Ja ul me një histori të bidatit i cili është antar i Sarosit. Se nuk guxon Hoxha më ul me antar Sarosit asnjëherë. Gjort Sarosi është i Hudit Yavlazer. Dhe është lëvizje yahude liberale, e cila flet Ana sunan shasrit hapur. Legata beja çka ashte na? Është nën ombrellën e asaj. Po mos e xhuxalt. Janë nën ombrellën e asaj. Edhe kemi njerëz të tillë vëzër që prezantojnë atë, atë kanë mendimin se lejohet ajo punë, apo lejohet me kon antarja e asaj. A lejohet ti me pas bashkoni mata, nuk lejohet vëzër. Edhe nëse na thon dikush për njerëzve, po musliman bekredit, nemert i islamit kredit, po bashmbukon më mirësh, nuk lejohet më kon bashkë me një person i cili ta lufton islamin nga se ne islam vëllazë nuk ka musliman komunist, nuk ka musliman socialist, nuk ka musliman demokrat, të krishterë të mundësh mohos, Partia Demokratëne. S'ka problem se nuk ka nuk ka cilë probleme është atje. Ta ta. Por në islam nuk ka kështu. Partia Demoislame, nuk ka kështu vëllazër. Është organizata ndryshimi. Prandaj vëllazër, duhet të kemi parasysh se ndryshimi që është bën në rrugën e davetit është shumë i madh. Nevemi që është bën në rrugën e davetit është shumë i madh dhe se ndo njëherë kemi edhe argumente qarta, video qarta dokumentet qarta ku njerëzit kanë ndruhe njësjën e të atë shkall dhe se du të me pasë frikë Allahu Jalla kjo është mesash dhe të ato njerëzit du të me pasë frikë Allahu subhanahu wa ta'ala se një dhëtë për didhve ka me dalë njeri u përta Allahu Jalla wa ta'ala a thu valë qka i thotë Allahu subhanahu wa ta'ala i person i qëti kanë ndruhe a person i qëti këzotë për të keqen e muslim ai personi eti e lejon spiunimin e muslimanëve te autoritetet e shkieve çka i thot Allah subhanahu wa taala Mesr unë zdallahi kemi has kemi kaluar një periudha kemi kaluar edhe për periudha vetë kërkimi dijes ku njerëzit ne i kanë dhënë librat e Ali Khudairit dhe Nasir al Fahdit te cilet flasin per kufrin botrorsat nëzërë flasim për qeshtet esencialet të muslimanve dhe mbra pa, njërzit, në mbrapa kanë ardhë njerëzët i kanë qëjtë pot njëjtit këvaric Kemi hasë në njerëzë të cilët levizjen e me të khalive rabijovcave e qujnë i qujnë pra në verovca në gjurën Shqipe, kanë përkëthije rabijet dhe me thonë prave në gjurën arabe dhe në mbrapa vetë e mbaqë të të njerëzit vetë e mbaqë të të njerëzit të të të të të të të të të të t se kanë ndryshime të mëdha. Pse ato zë ndodhin këto ndryshime? Ndodhin këto ndryshime nga se ka transferime të shumta. Transferime të shumta për shkak të parave, për shkak të interesave, për shkak frigës ndonjëherë. Ndodhin ndryshime çast mëdha, saqë ka njerëz që thonë për shembull 5 vjet, 6 vjet, ndojson dera stakites dikush dhe e e shpërndan atë ders ا ادمرار الدرس ادون الدرس امراثات اما دير كورنا كان مشكون ننسى برطاغوت تم تفل دونك حروف يرن الله جل وعلا ولا قد بعثنا في كل امه الرسوله نجد امه كيمي دغونا بيغامر ان يعبد الله واجتنب الطاغوت ذا تدرجون تامي تاللهو كان تف ان يعبد الله اضرونيتهم الله لاغوني الطاغوت بوكيش ميساج ايماي ماد بيغامر Sirria e muslimanëve që të largohen prej tagutit. Kjo nuk nuk do të soset kurrë vëllezër. Asnjëherë nuk do të soset. Nëse taguti në vazhdimësi prej anë shitanit do të shpiken, do të dalin tre, derisa do të përfundon kjo me dogjallin. Taguti më të madh se do të ekzistojë ndonjëherë. Do të dalë dhe ka më mashtruar njerëzit, sikur që janë sot partijat, ato organizatat që i përmenda, të ndryshme, jo çeveritare, që, që labojn për lloj-lloj sendash. An i'budullah was tanibut tagut. Tandaj vëlasë këto mesare nuk janë mesare të mendimeve, të ndryshimeve të mendimeve. Këto janë mesare të menhexhit. Andaj kur Njoni prej nzansave të Ebimubarekut kishte shku me hangerbuk, vetëm me hangerbuk, të njoni prej xehmive, vetëm me hangerbuk ta, jo ders më dëgjua, jo më mundsu më tregu ders xhamatit, vetëm me hangerbuk. Allahu Mubarak i tha, mos umfal tradit. Lëgo prej prej mua. Mos umfal tradit. Qëndron Nazar Chandri me selefit. Na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë? Meqenëse flas për mendimet e mia, tamam. Është mendimet të shko, sa krihen me mendimin tan. Po këto nuk janë mendimet tona. Këto janë sendet trashëguar me prej selefit nga Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dha naqala amruna be Muhammad alayhi wasallam, "Waman yaish minkum fasa yara ikhtilafan katira." Kush për Juve do të jeton? Për ato polemikat shumëta. Nazarun e di shumë mirë se ndonjëherë një djalë i ri, një ullzum i ri Një xhemat i ri, një person musliman që fallet shumë, do shum, të thotë me vite, dëshpërohet kur she polemikat shumëta. Kurse përsa e rë shumëta, kurse mendimet shumëta. Wallahi mos u dëshpërose, wallahi nuk je udhëzuar për për Hoxhën. Ella Islamin Hoxhallar, nuk mund me përfacuni 100%. Nuk është feja islame e Hoxhallarve. Udhzimi ja, wallahi nuk është për Hoxhën. Udhzimi jote është për Allahun subhanahu wa ta'ala. Nëse çdojëri prej neve do të takosë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, elusim Allahu të takojmë ashtu sikur që është i knaqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bazë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e di gajbin. Nuk e ditim shoftë. Edhe nëse do të takosë me do njerëzi se selet kanë ndryshuar. Edhe duke u afruar të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e largojnë jap për ftyre. I marrin, i largojnë. Normal se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dha ummetin evet. شبرت نيشت قاتل ايد محمد صلى الله عليه وسلم امهيت نيفات يرا سيش نا قالا نيف ميشوا صلوات محمد صلى الله عليه وسلم اذا الله ياك شبرت محمد صلى الله عليه وسلم فورناتي اذا نا كفن نيف سلامين اذا صلاتين صلى الله عليه وسلم اذا بس يارغووا نتا سي صوت محمد صلى الله عليه وسلم انهم قد بدلوا بعدك يا محمد اتا كان درشوا باس تييه او محمد اتا كان درشوا باس تييه او محمد Allah zërë, e të takojsh me Adhiramun, e të takojsh me Muhammedin s.a.s. Së mundët dhërë ajenjët Allah zërë? E të takojsh me loj loj shkavi, me loj loj partijashi, me loj loj njeri që ka hidruë Allah në gjëllë vë ala, e të takojsh me Muhammedin s.a.s. Dhe të vëdës në qëtë mënirë, që që që që i? Së që që i? Së që që i? فنداي دوه تندريشونا كا اميرا يو كا كايشا هل ترا كيف لبسنا في تراي من لابوسي ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي